Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Dr. Miklós biológus, etológus, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia, az MTA levelező tagja. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, és így üdvözlöm a hallgatókat! Azt se tudtam, hogy milyen témához kapjak, amikor megtudtam, hogy ön elvállalja a hét dolgot. Jane Goodall, a gorillák, a kutyák, a teknősök, ezt nem tudhatja ön, de én tudom, hogy mi lett. Azt se tudtam, hova kapjak, mi minden beszéljek meg önnel. Aztán végül egy olyan téma győzött, amire egy családtagom hívta fel a figyelmet, a Csernobyl atomkatasztrófa méretei és következményei között eltörpül, mégis megható, érdekes, tanulságos történet a kutyáké. Amikor a lakosokat 1986-ban evakuálták, a kutyáknak maradniuk kellett. A szájhagyomány és a szemtanúk visszaemlékezése őrizte meg, ahogy a katonák erővel tartották vissza a gazdájuk után a buszra igyekvő, síró, vonyító állatokat. Szerencsétlenek rohantak a járművek után kilométereken keresztül. Mennyire van jelen mondjuk a kutyák életében a domestikáció? Mennyire vadulhatnak vissza? Létezik-e egyáltalán ez a folyamat? Van-e erről fajta élményünk, tanulságos történetünk? Hát először is a domestikáció ugye az benne van a kutyában, hiszen minden kutya egy domestikált állat, egy nagyon speciális egyed esete forogt és ami Csernobilban történt, vagy hát a robbanás után az elválasztáskor, az nyilván minden kutya számára borzasztóan tragikus volt, hiszen el kellett várni a gazdától, és ennek nem volt semmiféle más megoldás a számukra igazából a kutyák ilyen helyzetben, hogyha egyedül maradnak, akkor persze meg tudják oldalni az illetüket valamilyen formában, valószínűleg sokan azért elpusztulhattak elég rövid idő alatt, de néhányan talán túléltek, és a még szaporodtak is. A világban számos helyen folyamatosan alakulnak ki el elsősorban a családoktól elve, úgymond elveszett kutyákból elvadultnak tekinthető kutyapopulációk, ahol azért a kutyák törekszenek arra, hogyha lehetőségük van, akkor csatlakozzanak a, a gyarrajáról emberhet, és esetleg megpróbálnak visszajutni valamilyen családnak a közelébe, és ott hát, hogy mondjam, úgy lehetett kezdeni. A kutya domestika, de egyébként ez egy különleges eset nyilván, mert hogy farkas és kutya, tehát nem is tudom, hogy milyen más állatokkal kapcsolatban lehet még erről úgy beszélni, mint mondjuk a kutya esetében. Az, hogy ő egy domestikált háziállat, ez egyfajta kondicionáltsága, majdnem azt mondom, hogy instrumentális kondícionáltsága, vagy valamifajta genetikusan meghatározott uh, tulajdonsága. É, igazából arra kell gondolni, hogy, hogy akkoriban, tehát ezelőtt egyébként a 15 évvel a világon ugye ott volt a mai embernek egyfajta elődje mondjuk, de nagyon hasonlítottán. és ezek az emberek, farkasok, hát nem de farkasok együtt egy, éltek a földön, kutyának kirehalmasa volt, és lényegében a domestikáció, amit úgy hívunk, hogy magyar, hogy háziasítás, a nevőben is benne van, a latin és a magyar esetben is, ugye, a házhoz szoktak ezek a kutyák, hogy azok a farkasok, amelyek valamilyen módon az ember közelében e, élték aztán az ületiket, persze nem már rögtön a házban, még meg volt az embernek akkoriban, ezekből alkul ki evolúciós módon a, házi, a mai házi kutya, és ez egy genetikai változásoknak a Hát a, a tömegel, de nagy része az azzal magyarázható, különböző gének egy picit módosultak, voltak, így az a folyamán, és ezt látjuk ma, nagyon szépen nélkületek, mert egyik vizsgálatok alá is támasztják ezt, hogy milyen gének azok, amelyekben a falkasok és a kutyák különböznek egymástól. Amikor azt mondjuk, ugye, hogy ahogy gyors és könnyű szocializációért felelős génvariációk mondjuk neutrálisak, most ez nagyon szakmai boldog, de majd mindenki felté, hogy mit jelent ez, akkor valójában ez a folyamat, ez mit jelent? Megtanulnak velünk egy falkaként létezni? A szociál elképzelni, hogy a kutya, a, a, a farkasoknak azok a gényei, amelyek a szociálizációra felelősek, azok egy kicsit megváltoztak, és tényleg egy kicsit változtak meg, és ezek azt okozzák a kutyában, hogy nagyon könnyen szocializálódik egy másik faj egyedeihez, ez konkrétan az ember. Tehát, hogyha egy kutya ember nélkül nő föl, teljesen ember nélkül mondjuk a vadonban, akkor abból egy, hát, mai szemmel elvadult, akár az embertől is félő kutya alakul ki. De, hogyha a kutya az ember közelében nő föl, akkor egy nagyon kedves család szerető, embert szerető, és valóban, ahogy elmítette is, az embert mondjuk az, hogy családjának tekintő kutya alakú. ki, hát ez az, amit mi kutyaként igazából a hétköznapiinkból ismerünk, és ez van amit ugye az emberek nagy része szeret kedvencként vagy társként maga mellett tartani. Amikor megtanulja, hogy mi is a falka tagja vagyunk, vagy tagjai vagyunk, automatikusan együtt jár ezzel, hogy elismer minket falka vezérnek, hogy hogyan történik ennek a kialakulása? Ugye én nem voltam, hogy nem falkát mondtam. A... elő. igen. Semmi baj, ugye ez a kölcsözatban és a magyar szóvaszában is így, így, így át, hogy falka. A falkasokhoz és figyelét, hogy ők sem valójában a, élnek, hanem a családban. És ugye a, a kutya is ilyen szempontból egy családban és a család és a falkhoz nagy különbség van, mert a család az igazából mondjuk így az, hogy egész rokonságon alapszik, mondjuk a kutya esetében ez nyilván nem genetikai rokonság a kutya és az ember vonatkozásában, de azt hiszem, hogy itt a dominanciának, tehát a vezetésnek sokkal kisebb szerepe van. Nyilván a, az ember, a, azt lehet mondani, mint a családnak a feje, nem csak úgy, mint, hogy dominás, hanem úgy is, mint a legtapasztaltabb, a uh -huh. legjobban ismerő, az együttműködést működést általában kezdeményező fél. Hát úgy, mint egy fő, általában, mint egy papa meg a mama a kutya számára, és igazából erről van szó, tehát a az embert az egyfajta ilyen társként, mondjuk, hogy vezető társként fogadja el, és hozzá próbál alkalmazkodni a hétköznapomban. Csányi tanár úr beszélt valahol arról, hogy ebben a viszonyban most mondjuk így nagyon fontos kiemelt szerepe van annak, hogy mik a ritusok. Tehát, hogy a kutyának nagyon fontosak a ritmusok, a, a kialakult lüktetés és a rítusok, tehát mit, hogyan, mikor, akár evésről van szó, akár sétáról, akár játékról van szó. Mi a kutyának a rítus? Őnéképpen arról van szó, hogy minden, egyébként az ember napi élete ugye ez egy folyamatos ilyen szokásoknak a halmaza, ugye felkelünk, beágyazunk, felöltözünk, fogatmosunk, munkába megyünk, sétáljuk a kutyát, játszunk vele, tehát rengeteg ilyen szokás van, és ezeket a kutyák nagyon jól gyorsan megtanulják, ez nagyon gyorsan alkalmazkodnak. És ez neki nagyon fontos, mert ez jelenti gyümölcsében azt a szociális kapcsolatot az emberrel, amiben ők is bele tudnak helyezkedni. Tehát ugye itt a a kutya nagyon hasznos, mármint hogy nagyon erre fel van készítve a szocializáció folyamán, tehát amikor kölyökként megérkezik a családba hogy ezeket a szokásokat átvegye, uh -huh. sőt mi a maga is inicia az ilyen szokásokat, ugye, tehát magyarul, mit tudom én például azt, hogy ő szeretne valamikor elmenni, vagy esetleg, hogy minden hétvégén valamilyen értelemben jelzi a gardjára számára, hogy nagyon kirándulásra vágyik, vagy éppen odahoz egy játékot, ami azt jelenti, hogy, ugye, hogy most játszani kellene vele. Ezek azok a szokások, amiket részben a gazda hát, interakciója folyamán él meg a kutya, de aztán magára nézve is megszokottá válik, és ő is megpróbál ezeket hát, számon kérni a gazdán, és így... Ezen az interakció közben történik meg az egyik lét, ami a kutya számára nagyon fontos, hiszen egy szociális általó van szó, amely egy egyáltalán nem érzió marát. Amikor megszületett a fiam, akkor évekig figyeltem nagyon tudatosan, hogy mire, hogyan reagál változásokra, megrögzöttségeket hogyan alakítunk ki gyermekeinkben. És azt vettem észre, hogy amíg kicsi, nagyon pici, addig a... A, az időben mindig ugyanakkor következő rítusok azok számára biztonságérzetet hozzák meg. A kutya is így van ezzel? vagy hát megborítható egy kutya élete, akkor hogyha mondjuk megtörik a napi rendje? Természetesen, de szerintem minden ember így van a gyerekek, vagy az, hát, főleg a, a picit, tehát a, a csöcsemők, vagy a, a fiatal kis, kiskorúak esetében ez nagyon fontos az, hogy mindig tudják azt, hogy mikor számíthatnak a szülőre, hogyan alakul az ő napjuk. A kutyáknál ez pontosan hasonlóan van. A kutyának is nagyon fontos az, hogy minden hasonló módon történik, amennyire lehet. Ez persze nem jelenti azt, hogy bármilyen változása méről ne lehetne a kutyának akár egyfajta kihívás, egyfajta izgalom. Sőt néha maguk a kutyák köztatnak ezeken a szokáson, vagy ők akarlak esetleg valami mást csinálni. Én azt is hogy tanácsolni, nem baj az, hogyha a kutya néha kezdeményez, mert akkor az azt jelenti, hogy hát neki is valamiféle változása van szüksége. Tehát nagyon sokszor az egy jó ötlet, hogy a hát megvárják, amíg a kutya eldönti, hogy mit szeretne csinálni adott esetben, persze, ha erre van éppen időnk vagy lehetőségünk, mert ez a kutya számára is serkentő, különösen, amikor a gondolatokról van szó, tehát nekik is nem átláthatjuk az, azért gondolkodnak is a Nagyon fontos kérdés számomra, évek óta nem találom a választ erre. Mit mond az etológus? Képes a kutya? Szeretni majdnem emberi értelemben, vagy idézőjebben mondom, csak hozzánk szokik. Én nagyon óvatos vagyok mindig ilyenkor, amikor ilyen nagyon mély tartalmú, kifényelvítés <gül> <gül> alkalom, hogy a szeretni, hát hogyha most a költőket kérdezni meg, és én viszont nem fog versenyt idézni, mi mindent jelent ez a szó, ugye milyen mélységé vannak, ezért azért a kutyánál feltételez, ez nem biztos, hogy a maga megy megjelni, de alapvetően egy nagyon hasonló érzelemről van szó, amikor a gazda, vagy a kutya találkozik újra a hazajelkező gazdával, akkor az az érzelem, amit ő kifejez, az pontosan... Hasonlítható ahhoz az érzelemhez, hát amikor a, az óvodában mondjuk a mama hogy a a felé fut, és ugye végre itt van a szülő. Tehát ez nagyon hasonló, akin azt mondom, hogy azért minden mélységét talán nem fogja a kutya megélni, de hát ez talán nem is baj, azért lehet neki egy kicsit kutyának is maradni, mert az is fontos, hogy ne csak az embert lássuk benne, hanem a kutyát is. Etológusként az ember, ha meghallja ezt a szót, akkor elsősorban a kutyák, esetleg a macskák viselkedésével foglalkozó ember jut az eszébe, és bizony-bizony ön ezt alaposan megcáfolta azzal, hogy beszéltek itt arról, hogy a malacoknak, meg a farkasoknak a viselkedését is kutatják önök, és ugye egy szóba került a zoológia és az etológia közti különbség is, ugye a zoológia az ugye az állatoknak az életmódjával foglalkozik, még az etológia az, ami inkább a viselkedésre ugye fókuszál, hogyan jött az ötlet annak idején, hogy ön nem csak a szokásos kis házi kedvencekkel, kutyákkal, cicákkal foglalkozon, hanem a vadállatokkal, a malacokkal, vagy hát a malac az még annyira nem is vadállat, mert ugye végül is haszonállat, de mondjuk a farkasok viselkedésével foglalkozzon. Hát talán érdemes arról avonnal indulni, hogy az etológia ugye az, az állatok viselkedése, illetve hát valójában a görög szó az etos, az ugye szokásokat jelent, tehát ha hagyományosan módonák volt állatok szokásairól szól ez a tudomány, és ez alapvetően, ha úgy, ahogy önfogalmazott is, az vadállatokról szól, tehát az etológiában pont ez a különleges egyébként hogy mi az utóbbi húsz hát évben kutyákkal, macskákkal foglalkozunk, mert egy igazi etológus, ha szólnak az általános az a csimpánzókkal, az elefántokkal, az amazonai papagájokkal, a delfinekkel a tengerben, tehát mindenféle, hát mondjuk a városlakot szempontjából vadállatnak tekinthető állattal follakozik, annak a viselkedés tanulmányozza, Sőt, még az ekkor is egy alapvetése, hogy ott tanulmányozunk az átok ahol ők élnek, tehát oda kell menni, oda kell utazni, ott kell élni, ahol az ő viselkedésük megfigyelhető, és ilyen szempontból talán pont folytva, mint ahogy én elmítette, mi vagyunk a különcök, azok, akik hát nem utazunk sehová, hanem a városban maradva a kutya, a macska adott esetben a a vagy a, a lónak a viselkedését figyeljük meg, akik az ember közelében élnek. Igen, ez érdekes dolog, mert ugye nem kell letológusnak lenni ahhoz, hogy az ember a mondjuk a saját kutyájának, vagy macskájának, vagy lovának a viselkedését megtanulja, és megtanulja azt, hogy ha mondjuk rossz hangulatban van ez az állat, vagy mondjuk vidám hangulatban van, vagy a macska és amikor hízeleg, akkor ugye másképp viselkedik, alónak van, amikor megbokrosodik, mert rossz napja van, az ember ugye ezt megtanulja, de ön nyilván, mint szakember, tudja ezeknek a magyarázatát is, hogy mi állhat egy-egy reakciónak a hátterében, vagy viselkedésnek, vagy szokás a hátterében, ugye jól értem? Igen, ez az metológiát lényegében arról szól, hogy megpróbáljuk azt kivelíteni, hogy a környezetben milyen specifikus ingerek váltanak ki, milyen viselkedésformákat. Ezeknek a, a viselkedési formáknak mi lehet az evolúciós története, miért alakultak úgy ki, tehát amikor negyénzik például, hogyha a kutyára esetleg visszatér, vagy miért ugat a kutya, milyen típusú ugatásai vannak, ezek mennyire függnek a különböző helyzetektől, esetleg milyen belső a kifejezni azokkal az ugatásokkal, hogyan alakul ki az ugatás, illetve ez a sokféle ugatás a kutya egyes fejlődése során. Ezek azok a tipikus kérdések, különböző viselkedésekkel kapcsolatban, amit egy hát föltesz, és megpróbál aztán később megválaszolni. És ezeket elemzik is, tehát vannak ilyen analízisek, például a hangokat, az állatoknak a hangját, azt lehet elemezni? Természetesen, tehát az atrológus ugyanúgy dolgozik, mint minden más biológus, ugye csak itt a viselkedés egy kicsit hát nehezen megfogható, de a esetében pont erről van szó, hogy ezekről a hangról, hangfelvételek készülnek, azokat a hangfelvételeket hát ma már számítógépek segítségével elemezzük, milyen, hang, milyen frekvencián adják ezt a hangot, esetleg visszajártsuk, esetleg kutyáknak, majd nézzük, hogy különböző, most egy ugatás volt a példa, ugatásokra az adott kutya hogyan reagál, mitől függ az a reakciója. Tehát valójában ö, megpróbáljuk, amivel lehet objektív eszközökkel fejtelíteni a viselkedés mögötti mozgatórugókat. Uh -huh, értem. És akkor nyilván mindenféle számítógépes és egyéb ö, ö, ilyen berendezések vagy algoritmusok segítségével erre van lehetőség. Igen, hát ebben segít minket részben, ugye, az, hogy a hangot feldolgozzuk olyan szempontból, hogy tényleg milyen hangfrekvenciákon történik az ugatás, a, a, a kibocsátása, és hát magát a, a rá reakciót, ugye, azt nem... Egy vagy két kutya, vagy macska, vagy más állatnak a megfigyelése alapján, nagyon sok állatnak az adatai alapján állítjuk össze. Tehát amíg egy tudományos megállapítás történik, a sosem egy egyednek a megfigyeléséről áll, hanem a mögött általában 100 vagy akár 200 egyednek a viselkedési. Megfigyelései állnak. Igen, nagyon tetszett nekem. Én láttam tegnap, mikor szintén készültem az önnel való beszélgetésre egy videót, az egyik videó megosztom kutyagondolatok címmel. Én úgy értelmeztem, hogy ez egy könyv volt, aminek amiről ön 12 percben nagyjából beszélt, és ott megfogott engem az a mondat, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen a kutyáknak például az a viselkedése, amikor a táplálékot meglátja, és ugye morog, és ugye jelzi, hogy az az, az övé, és ő arra igényt tart, hogy az is egy agresszív viselkedés forma még akkor is ha nem folyik vér. Hát igen, az egy óvatosan képány, tehát nyilván a morgás az az, az agresszív viselkedés formának egy, egy... Nyilván van egy, egy, egy fajta morgás, egy má, vagy több az, fajta morgás. Igen, igen, csak arra kell vigyázni, hogy egy etalagos esetében, amikor agressziót mondunk, akkor nem arra típusú agresszióra gondolunk, a köznapi értelemben valóban egyfajta negatív kicsengésű fogalom. Az agresszió valóban arról szól maga a viselkedési forma általában, hogy valamilyen forrást, amit átlálni terület, egyebek, azt állatok elosztanak, és ezt hát ugye nyilván nem tudják ugye mi emberi fogalmat, hogy megbeszélni, valahogy jelezni ki kell, hogy ki tart igényt arra a bizonyos forrásra, vagy kinek lehet nagyobb igénye arra a forrásra, és ez mind, ami itt zajlik, ezt nevezzük mi agressziónak. Ez egy teljesen normálisé, hogy tetszik egészséges a folyamat, hiszen valahogy el kell osztani ezeket a forrásokat, és ennek az eszköze tulajdonképpen az agresszió. Hogy az etológia, ami nem annyira mindennapi, bár Csányi Miklós révén nagyon sok mindenki, nagyon népszerűvé vált ez a dolog, de mégis nem annyira mindennapi az ismeretünk, hogy mi is az etológiának a kutatási fókusza, vagy milyennek az etológiai szemléletnek a lényege? ez, a szóval miért izgalmas, miért fontos ez? Igen, hát az etológiát úgy meghatározni, mint az állati viselkedés leírásátorval foglalkozó tudomány, minden állat, amelyik viselkedik, belétve az embert is zetológia szám, szempontjából érdekes lehet. És ugye a zetológusok nagyon sokféle kérdést szoktak feltenni a viselkedéssel kapcsolatban. Ugye az egyik kérdés az, hogy hogyan szolgálja a viselkedés az adott fajnak a túlélését, aztán, hogy hogyan működik az a viselkedés, milyen mechanizmusok révén figyelhetjük meg az állatok viselkedését, hogyan alakul ez a viselkedés, az életfeledés folyamán. Uh -huh. Tehát rengeteg olyan kérdést teszünk fel, ami mind-mind mind az átviselkedésnek a megértéséhez szükséges. Van önnek az állatok között favorit, tehát a kedvenc állatfaj, ami, amit különösen szeret, kutat, közel áll önhöz? Hát igazából az etológus ugye ez egy ilyen profi szakma, tehát az ritkán van az, az ember általában az illetve folyamán összesodródik egy-egy állattal, de hát minden etológus azért több állatot is vizsgál. Uh -huh. Én ugye korábban foglalkoztam uh, pajcsomhallal, aztán csirkékkel, aztán később uh, kutyákkal, ugye most főleg ez a legfontosabb kutatási hát, objektumunk, hogy így mondjam. De most elkezdtünk macskákkal foglalkozni, és ez legalább olyan érdekes és kihívó. Egyetológus inkább a problémákra, orientásoktól, és nem is annyira magára a fajra. Nyilván elkülönül ez az állatokkal való foglalkozás az állatorvosi szam, szakmától, amelyik inkább a, az állatok életét, le, lehetséges betegségeit, vagy gyógyításukat ö, kísérli meg, és ön, ahogy jelezte ez a viselkedés az, ami az állatok viselkedése mennyire változik a, a, vagy mennyire, tehát me, me, mekkora időtávlat az, ahol érdemes arról beszélni, hogy az állatok viselkedése változott Vál, ez eltér állatok esetében vagy, vagy általában azért itt is nagyobb időkeretek vannak, tehát van-e valami egyformaság ebben? Igazából a viselkedés épp, hogy minden más az egy változó jelzett, tehát hiszem most a kérdés az evolúcióra vonatkozik, akkor mi is folyamatos átalakul. Tehát ahogy az állatok változnak Mondjuk ugye akár utóbbi 10-20 ezer évben ugye viselkedés is változik, és erre pont ugye a kutya az egy nagyon jó példa, amely ez a faj ez valójában nem is létezett ebben a formájában mondjuk egy 20-25 ezer évvel ezelőtt, és most pedig itt van közöttünk, és egy nagyon sok szempontból legalábbis eltérő viselkedési nézatot mutat, mint mondjuk az a közös ősgyel reprezentáló farkas, amit talán szintén sokan ismernek. Az etológusnak a megfigyelése az olyan, mint az antropológusoké, hogy nem avatkozik be, vagy legalábbis azt próbálja, hanem csak kívülről figyel, vagy, vagy része ennek a valamilyen változás előidézéséhez való hozzájárulás, ha most nem túl komplikált a mondatom? Hát igazából a biológia, az etológia nagyon szépen beilleszkedik, tehát, de olyan különleges, hogy még mindig az a megfigyelésen alapuló Hát kutatás az egy elég jelentős hányat, tehát valóban nagyon sokszor azt történik, hogy mondjuk egy... Ö, ö, ö, én egy zebrákkal foglalkozó kutató sok évet, hónapokat töltel azzal, hogy távolról, távcsővel figyeli meg a zebrákat, és próbálja meg a közöttük lévő szociális interakciót megfigyelni, vagy hogy hogyan táplálkoznak. De hát egy nagyon sok faj esetében, főleg ahol lehetőség van, hogy mondjuk kontrollált körülmények között figyeljük meg, ott azért kísérleteket is végzünk, ami azt jelenti... Tehát valamilyen befolyást is... Így van. Tehát például a kutyák Teszne. esetében, ez, ez inkább a gyakori ma már, tehát nem végzünk nagyon sok spontán megfigyelést, hanem inkább a kutyák meglátogatják az etóget tarszeket a gazdályok segítségével, és ott akkor különböző, hát cénzott megfigyeléseket végzünk, valamiféle ingyernek tesztük ki a kutyát, ami lehet maga a gazdának egyfajta kommunikációs jelzése, és megnézzük, hogy a kutyák erre hogyan reagálnak. Az állatok megfigyelése az nyilván önmagában is egy nagyon izgalmas dolog, mm -hmm. meg nagyon fontos tevékenység de nem tudom, hogy az önzése, ha az ember azt mondja, hogy feltehetőleg azért is figyelik ezeket, mert az emberhez való viszonyt valamilyen módon azért keresik, hogy milyen a, a nem tudom, hogy ez így van-e, bár vannak olyan állatok, mondjuk nem tudom, hogy az előbb, valamilyen halfajtáról beszélt, aminél kevesebb az emberrel a, a kapcsolata, de, de az, az emberi viselkedésre való hatása az, az, azért talán fontos ebben a tudományban az állatoknak, Nem. Szerintem itt, itt valahol azért a tudomány mindig, és nem csak az eltúr esetében azért próbál alapvető kérdésekre is uh, feleltet pazni, tehát hogy azt mire, hogy mit keresünk mi a világon, mi az embernek a különlegessége, vagy éppen mitől hasonlítunk uh -huh. bizonyos állatokhoz az etológiában nagyon-nagyon sok izgalmas kérdést lehet fel és próbál megválaszolni, tehát pontosan, amit így említett is, hogy igen, az állatok és az ember viselkedésében nagyon sok közös van, van olyan, amiben például a hasonlít hasonlítunk nagyon sok szempontból, van olyan viselkedés, ami inkább a csimpányzókkal való hasonlóságra utal, és hát ugye pont ezeken a megfigyelések keresztül egy kicsit az emberből kilépve távolabbi megfigyelések révén próbálunk saját magunkra is és egyfajta válasz kapni, hogy az ember miért viselkedik így bizonyos helyzetekben. Ez különösen a mai világban izgalmas, a civilizációs változások, hogy olyan furcsa emberi viselkedéseket hoznak felszíre. és a kérdés az, hogy ez most egyfajta ilyen furcsaság, vagy egyfajta ö, megvan ennek a mondjuk az evolúciós háttere uh -huh. ezek az ennek a viselkedés formáknak. Végül, ott hogy ha jól tudom, ma ott van, vagy volt Zánkára ment, ugye, azt, azt említette, igen, bocsánat közben kiderült, hogy földön voltam, de hát Az, az is... azért nem kevés fifot, De valahol fiatalokkal találkozott? Tehát valamilyen táborban, vagy. vagy... Igen, igen, igen. A kutatódiákoknak látok, ők, ők, ők, meg, ők hívtak meg, hogy egy ilyen eladás keretében, vagy beszélgetés keretében, hát részben, etológiáról, részben, tudományról beszéljünk. Ezek a diákok, akik különböző tanulmányi versenyeket nyertek, hát arra készülnek ebben a táborban is, hogy egyszer majd ők is kutatóvá váljanak, és hát ebben nem csak én, hanem több kutatóságon mm. hát, is próbálja őket egy kicsit segíteni. Személyesen tapasztalom, hogy azok a cicák, meg azok a kutyák, akik velem éltek, azok folyamatosan alkalmazkodtak hozzám, és kialakult tulajdonképpen egy páros kapcsolat mindig köztünk és az állataink között, de amit most az utolsó időben tapasztalok, az, hogy a cicám az elkezd kutya tulajdonságokat felvenni, konkrétan az egyik cicám, mert hogy pontosan ugyanúgy követ engem mindenhová, mint ahogy egy rendes kutya teszi, pontosan ugyanúgy sír, hogyha nem vagyok itthon, megérzi, amikor hazaérkezem, tehát a többiek pontosan tudják, hogy mi történik velem. Tehát láthatóan az ő szokásaik is változnak attól függően, hogy az emberrel milyen kapcsolatba kerülnek, és Hát én állítom, hogy konkrét érzelmi viszonyuk van hozzám a cicáknak is, tehát hogy kutya tulajdonságaik vannak. Ön, mint etológus, mit gondol arról, hogy hogy változnak az állatok azzal az idővel képest, amit az emberrel együtt töltenek? Hát szerintem ez egy nagyon érdekes megfigyelés, és olyan értelemben is, hogy tipikus és jellemző, tehát vannak nagy egyedi különbségek, és ezért ez fontos megjegyezni, hogy nem minden macska, ha hosszabb ideig van az ember közelében, akkor mondjuk válik ilyen kutyaszerűvé, de jó néhány egyedményen tényleg ténylegesen megfigyelhető. Ez részben attól is, hogy milyen korán kevően a macska például a családhoz, mennyi tapasztalata van, adott esetben vannak-e már ott más háziállatok, konkrétan esetleg egy kutya, és valóban ezek az állatok, amelyek fogékonyak a, a társnak a viselkedésére, és itt az ember viselkedésére, vagy kommunikációs jeleire, a belső állapotának a változásaira, akkor ők tényleg képesek erre hátra reagálni, mert azért ez minden szociálisába van, hogy benne van, hogy a csoport elkedés a szinkronizáción is alapszik, hogy a csoport együtt tud működni, hiszen az igazából hatékonyak, és a macskában pontosan érdekes, hogy a macska eredendően egy magányos, és a állat, tehát egy teritoriumot tart fenn, és a macskák a természetben kevés időt töltenek együtt, a, a vadmacskára gondolok, és ugye a domestikáció a házgyostás során változott meg a macska olyan értelemben, hogy hát még mindig a kutyához képest egy magányos állat, de már nem a sok esetben szociálisnak segíthető, és vannak egyes macska egyedek, akiknek különösen kutya felül viselkednek. Ezek a tulajdonságok egyébként genetikailag aztán átadódnak, tehát gondolok arra, hogy több generáción keresztül például ugyanaz a macska hagyanánál a családnál van átadódik, tehát vannak olyan több generációs tulajdonságok, vagy pedig ez tényleg egy ilyen, hát kvázi egyéntől függő, ami ugyancsak érdekes, amikor így macskáknál beszélünk, ez az egyéniség kérdése. Mi azt gondoljuk, hogy macskákról nagyon kevesebb tudunk. A, a tetódott tanszéken talán már néhány hallgató hallott is róla, pont ebben a rádióban már sokat beszélgettünk macskákról, és, és mi keresjük az ilyen macskatú és persze a macskákat is hozzá, mert pontosan ezt nem lehet tudni. Tehát nem tudjuk, hogy ebben mennyi az a genetikai komponens, ami, ahogy is említette, ugye átadódik utódra és mennyi az a tapasztalás, vagy esetleg megfelelő korban történt tapasztalás, akár kölyökként, vagy például, hogy említettem, ugye egy kutyától, kutyával való együtt közös főnnevelődés, ami esetleg segíti azt, hogy egy macska egy kicsit másképpen viselkedik, de mi azt gondoljuk a más kísérletek alapján, hogy ebben biztos van genetika, tehát elvileg lehetne szelektálni olyan macskákra, amelyek sokkal barátságosabbak az emberrel. Mondta azt, hogy nyilván ez a macskák egyéniségétől is függ. Gyakorlatilag minden állatnak van egyfajta egyénisége már, amikor az ember megkapja, még hogyha a legkisebb korban kerül is hozzá. Mennyiben függ a macska természetének a változása, vagy egyáltalán az állat természetének a változása ahhoz képest, hogy milyen körülmények között van, milyen tartási helyzetbe kerül, egyáltalán lehet-e általánosan ideális tartási körülményekről beszélni, vagy és ha igen, akkor mik ezek a minimum pontok? Ez csak nagyon, persze lehet általános tehát beszélni, a macskáknál nagyon külön sokféle ö, helyzetek adódnak, hiszen nagyon sokszor a macskák azok nem olyan komolyan kerülnek kiválasztásra, mint egy kutya, ahol a család hát hosszan esetleg dönt erről, vagy éppen hosszú ideig, vagy régóta vannak ilyen szokások. A macskát gyakorlatilag úgy becsöpben, hogy valahol találnak egy macskakölyköt, valahol születnek macskák, és akkor őket az emberek úgymond jó távvégből fölnevelik. Illetőleg egy másik különbség, hogy vannak olyan macskák, és hogy a fajta macskák, amik nagyon vigyázek a kozzák, és gyakorlatilag azok egész életüket egy lakásban töltik, míg mondjuk vannak olyan citák, akik hát a kert és a lakás között, illetve nem csak a kert, hanem mondjuk az utca, vagy több utcának a területét bejárva élik az életüket és ezért ezek nagyon, nagyon különbségek. Nyilván azok, akik egy hozzájuk közelebb álló macskában gondolkodnak, ott az nagyon fontos szempont, hogy már kölyökorban nagyon fiatalon a családhoz kerülne a macska, és valóban foglalkoznak vele. Tehát ne higgyék azt mondjuk, hogy egy ahogy a macskáknak ugye az nagy hogy ha ők magányosak és őket nem is érdekli az embere való kapcsolat, egy macska az valójában időt tölt a mamájával, a természetes körülmények között is. tehát neki igenis van egyfajta igények egy szociális kapcsolatra, és hogyha ezt korán intenzíven a gazdák, hát hogy mondja, mutatják, vagy ezt a társ létet biztosítják, biztosítják a macska számára, akkor ottani egy szorosabb kapcsolat alakulhat ki általában. De hogyha ez egy olyan macska, amelyiknek a Ősei több generáción keresztül mondjuk a, a, a vadabb körülmények között, tehát messz, az embertől távolabb éltek, akkor akár aranyagos is az a kisztika, az felvertően nehezebben szocializálható, nehezebben tehető az ember barátjával, mint mondjuk egy olyan macska, amelynek az ősei már eleve ilyen családi körülmények között éltek. Ugye mondta azt, hogy a macskák tulajdonképpen úgy hát oda kerülnek az emberhez, vagy hozzácsapódnak, a kutyákat pedig kiválasztjuk gondosan, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezzen, fajta szerint, vérvonal, egyebek. Miért nem foglalkozunk azzal, hogy egy cicát is ugyanúgy válaszunk, amikor azért a az tapasztalat most már tényleg az, hogy nagyon sokféle a működése a cicáknak is. Igazából ez nehéz, mert már a szobése válaszolni, mert valóban én sem, sem tudom. Talán a macska, ami mindig úgy van az emberek köz, vagy emberek tudatában, hogy Hát ez egy ilyen ön, önmagát kedvelő, vagy önmagával főleg foglalkozó állat, és, és kevésbé igény az emberek a közelségét. És, és azt hiszem, a, a tipikus macska a tulajdonosok is picit másképp gondolkodnak, mert talán inkább úgy fogalmaznék, hogy más az igényük is. Tehát hogy akik kutyát vállalnak, ott inkább nagyobb a hangsúly azon, hogy egyfajta társ legyen a, a, a kutya az embernek, nagyon sok értelemben is, tehát ö, akár társabban, hogy ándulni megyünk, hogy felfedezzük a világot, ö, esetleg akár sportoljunk, tehát van rengeteg olyan kutya foglalkozás, ugye ez az eggyébként nevezett sportág, vagy egyáltalán maga a futás a kutyával, ugye, ahol az ember egy majdnem, hogy teljes értékű társat tud maga mellé venni azzal, hogy egy kutyát befogad, a macspánál igazából az esetek többségében talán a társaságnak az a ö, hát hogy mondjam aspekt is a fontos, hogy hát igen, néha jó együtt lenni egy kicsit megnézni azt a tévémisort simogatni a macskát esetleg jó esik az, hogy valakit gondoskodhatunk hogy megetethetünk de az összes többi a közös Akciók, ugye az együttműködésre való vágy, ez a macska irányában nem nyilvánul meg, hiszen ezért is kevésbé válogatósak mondjuk azok, akik macskát köszeletnének. Esetleg a kisebb felelősség, tehát, hogy egyszerűbb egy cicától elutazni, mondjuk nyaralni, miért egy kutyát le kell vinni legalább háromszor naponta sétálni, hogyha olyan körülmények között lagolik, a cica az el van otthon. Tehát ez a fajta felelősség, ez talán minket kevésbé válogatásá is tesz? Ez is benne lehet. Tehát az, hogy, hogy ki mennyire akar, ö, hogy mondjam, foglalkozni egymásikkal, mennyire bonyolult igényi társat szeretne maga melni. A kutya az valóban egy ilyen 24 éves foglalkozás igényel, ö, ö, legalábbis ez, ez, ez, ez lenne az ideális. A macska esetében ez nem mennyire szükséges. Ott inkább az ember, az, az, az gondolják, már gondolom, nem beszélgettünk még erről mm. nagy számú maszkot orvosról, hogy igen, én szeretnék valakitől gondoskodni, de az ugye nem egy kerete és én megtarthassam a magam szabadságát bizonyos értelemben, és nem vágyom arra, hogy a másik a, a, a, a macskával ilyen napra együtt és nagyon közös terveket nem fogunk vele szövögetni, még a kutyánál meg fontos izgalmas, ugye a történtek is nagyobból erről szólnak, hogy milyen izgalmas eseményeket ugye lehet a kutyával megélni, és milyen helyzetekbe lehet egy kutyával kerülni, amit a kutya hiányában az ember nem tudnak megtapasztalni. Ugye, hogyha az ember több évtizeden keresztül, vagy másfél évtizeden keresztül együtt él egy állatával, akkor azért megismeri ott az érzelmei tulajdonságait. Láttam, hogy végeztek olyan felmérést, hogy az emberek hány százaléka, kb. 70 százaléka képes megismerni a kutya érzelmeit, hogy éppen milyen érzelemmel viszonyul az emberhez, vagy éppen a helyzethez. A macskákkal kapcsolatban végeztek ilyet, tehát hogy megismerjük a cicák érzelmeit, illetve ők reagálnak ránk? Valójában itt is azért az egy fontos különbség a macskasakutya között, hogy a kutyák miután csoportban élő, tehát ilyen értelemben tényleg komplex, szociális képessége rendelkező állatok, illetve ugye az őseik is, a farkas is ilyen volt, számukra nagyon fontos volt, hogy a belső állapotukat az érzelmeiknek valamilyen értelemben kommunikálják a társaik felé. Ezért a kutya érzelmek felismerése és az az emberi érzelmek felismerésére is az nagyon, hát mondjuk viszonylag könnyű. A maszkánk esetében sokkal kevésbé kifejezőek ezek a vagy jellemzőek ezek a viselkedési formák. Ez nem azt jelenti, hogy a macska felfüllen, hogy nem rendelkezik bonyolult érzelmi képességekkel, miért -mi -mi lehetne egy, -egy félős macska, egy, -egy, -egy, egy vidám macska, egy érdeklődő macska, de ezek a állapotok sokkal kevésbé ismerhetők fel. Tehát azok a Jézsebben, ha tetszik, a macska kultatásoknak sokkal nehezebb a helyzete, de ez is mondjuk a kutatásnak még, még itt nem tartunk. Azért a sok itt nagyon sokféle macska érzelnyelpadot fel tudnak ismerni, de ez sokkal kevesebb, ha összámot nézik, mint ami a kutyában, kenyebben van a lehetőség. Hogyan születik egy kutatás ötlete? hogyan indul el egy kutatás, mert vannak emberek, akik ezt tudják, de azért alapvetően nem ebben a szférában mozgunk a legtöbben. Persze, hát ez igazából egyáltalán nem könnyű, és nem is nem nagyon könnyű megfogalmazni. Attól tud persze, milyen kutatásról van szó, hát ugye nyilván az ember, ha viselkedéssel foglalkozik, mint etológus, akkor azért picit más a helyzet, mi nagyon sok időt töltünk azzal, hogy megfigyelünk állatokat, megfigyeljük őket a természetben, hogy hogyan viselkednek, mit csinálnak, merre járnak, milyen szokásait vannak. És tulajdonképpen ezek a megfigyelések, illetve a, a mellette meglévő biológiai tudásunk az, amit tulajdonképpen a kutatásokat kezdeményezik. Tehát a megfigyelések alapján teszünk a kérdéseket. Tehát például ugye megfigyelhetjük azt, hogy a tavasszal megjelennek nálunk a gólyák és akkor az egyik kérdés az, hogy honnan érkeznek ide, milyen messziről vagy amikor ugye ősszel elrepülnek tőlünk, elvándorolnak akkor hova mennek milyen úton mennek, és ez persze nagyon fontos, hát sokféle szempontból, nemcsak a gólyák megismerése szempontjából, hanem például az ő védelmük szempontjából is, és így aztán egyre bonyolultabb, illetve egyre rész részletesebb kérdéseket tudunk feltenni, mondjuk a gólyák vándorlásával kapcsolatban. Ön konkrétan milyen állat megfigyelésével kezdte a kutatásait, és onnan hová jutott el? Igazából ugye ezek általában adottak, amikor egy fiatal kutató elkezdi a pályát, akkor nyilván az adott tanszéken, az adott kutatóintézetben meglevő témákba kapcsolódik be. Igen. Én esetemben ez a paradicsomhal volt. A paradicsomhal az egy kicsi akváriumi hal, egyébként Vietnámban, Észak-Koreában fordul elő, egy ilyen mocsári hal, és az akkoriban az etológia tanszéken Csányi Jémos vezetésével a paradicsomhal viselkedését kutatták, főleg a, olyan kérdéseket törtek fel, hogy ezek a halak hogyan ismerik fel a ragadozóikat, és hogyan kerülik el a ragadozókat. hogyan ismerik fel most már ez érdekel, hogyan ismerik fel a paradicsomhalak, aki szégyengyalázat, a mai napig nem is hallottam, a ragadozókat és az ellenségeiket. Hát igen, ez volt az alapkérdés, és akkor kiderül az, hogy ha az ember alapos kísérleteket végez laboratóriumi körülmények között, akkor az egyik nagyon fontos ilyen, ilyen jelzés, amit a ragadozó egyébként magánhordoz, ez az igen. úgy két vízszintesen elhelyezkedő szem. És uh -huh. a palicsomhalak akár egy ilyen makettet is mutattak, amelyen két vízszintesen elhelyezkedő szem volt, és a pláne még ennek a makettnek a megjelenésekor a palicsomhal, ami kicsi kellemetlenséget ért át, akkor később erre a maketre ő tekintett, mint egy potenciális ragadozóra. Ö, általában azért a, az etológia nem maradt pusztán az állatok megfigyelésénél. Tehát azt gondolom, hogy az ember az, az, az mégiscsak, bár lehet nagyon komoly érdeklődése az állatok iránt, de valahol milyen egészen humanománok vagyunk, és, és mindig arra is kíváncsiak vagyunk talán, hogy hogyan kapcsolható össze az állatok viselkedése, az emberek viselkedésével egy, egy állati, csoportnak a működése a, a társadalom, vagy a, az emberi csoportok működésével. Mondjuk a paradicsomhaltól nem tudom, hogy tudunk eljutni az emberi viselkedéshez, de segítsen nekem. Hát a paradicsomhaltól is el lehet jutni, mert olyan értelemben, hogy ez a, ez a szemekre való érzékenység, ami Igen? a paradicsomhalban mondjuk a ragadozót jelenti, az megjelenik egyébként az emberi csecsemők esetében. Uh -huh. Tehát nagyon hasonló kísérleteket, ha végeznek gyakorlatilag újszülött vagy nagyon fiatal csecsemőkkel, akkor kiderül, hogy ők is nagyon nagy figyelmet forítanak, sokáig néznek olyan rajzokat, amelyek Ben két vízszintesen elhelyezkedő szemfolt van, tehát maga a szemre való érzékenység, ez úgy tűnik, hogy ez egy általános sajátság, nem csak a a jellemző, hanem például az embere is. Uh -huh. Tehát ez tulajdonképpen tovább vonul. Gondolom, hogy a kutatásait, és felteszem, hogyha valaki a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, akkor ez nem fejezi nem fejező be a kutatásait a paradicsom halaknál, felteszem, ebből is lehet nagyon komoly diszertációkat írni. Hol tart most? Hát igazából azért a, a, valóban a tudományos minőség az teljesen független. A témától. a témától. Ugye a tudósok nagyon precízen mérik magukat és egymást, és erre megfelelő módszerek állnak rendelkezése, és mindenki tudja, hogy Nagyjából milyen kutató az adott tudományterületen. Én aztán persze mindenfelé, másfelé folytattam a, a kutatásaimat. Én több évet töltöttem Angliában, ahol egy másik halfajon dolgoztam, aztán ott mellettem még sokat foglalkoztam, csirkékkel, csi, csi, csi, lapos csirkék viselkedését vizsgáltuk, ugye ott nagyon izgalmasak az egyenszajődési kérdések, hogy hogyan egy, ugye, egy majdnem ö, késznek tűnő, a tojásból kibújó ugye, egyed, az hogyan is ismeri meg a környezetét, és hogyan él túl ebben a környezetben. És aztán az utóbbi mondjuk húsz évben pedig elsősorban a kutyáknak a viselkedésére foglalkoztunk, az etológia transzéken, és ez mind a mai napig az egyik legfontosabb kutatási területünk. Tudunk még megújjat a kutyákról, mert a kutya ugye azért... Hát több tízezer éve velünk él, hogyha jól tudom, akkor nagyjából 15 ezer évre teszik az ő meg vagy háziasításukat. Mit tudunk még meg napjainkban újat a hát kutya és az itt, ember nagyon kapcsolatáról? Sok meglep, tehát nagyon sok mindent meg lehet tudni, mert azért igaz, hogy vannak, van rengeteg megfigyelés, hát akinek van kutyája, az uh -huh. naponta érezheti magát egy picit etológusnak, de azért itt a, a tudást valamilyen módon rendszerezni kell, és nagyon sok olyan értelmezés, az csak akkor tud világosá válni, hogyha megfelelő megfigyeléseket teszünk, és nem csak egy kutyán, és nem is csak kettőn, hanem rengeteg kutya, különböző fajtához tartozó kutyának a viselkedését elevezzük. Tehát például pont a akár a kutyáknak az agresszióval kapcsolatos viselkedése, vagy az, hogy a gazdájukhoz hogyan kötődnek a és, kutyák, és milyen fontos a gazda személye a kutya számára, ez szerintem elsősorban az ekologi kutatások alapján vált nyilvánvalóvá. Egy szubjektív kérdést, hogy tegyek föl? Ön számára mi volt a legérdekesebb újdonság vagy felfedezés, ami a kutyákkal kapcsolatban kiderült? Vagy igazolást nyert? Az egyik leg, legizgalmasabb felfedezés számomra talán, és olyan ember mondja ezt most, akinek nem igazán van sok tapasztalat a személyes tapasztalat a kutyákkal, talán az volt, hogy a kutyák mennyire képesek az embert megfigyelni, és ezekből a megfigyelésekből tanulni, és ezt a tanulást aztán önállóan alkalmazni. Tehát magyarul a, a kutya az egy nagyon jó szociálisan tanuló állat, ami egyébként nem meglepő, hiszen ez is segítette feltétlenül a kutyát abban, hogy az ember éljen, és ez a képesség, tehát az, hogy a kutya megfigyelés alapján tanul, ez nagyon jó kamatozható a különböző kutyakikérdési módszerekkel is, összekötve is. Ez zseniális, mert számomra az derülk, hogy tulajdonképpen a legérdekesebb megfigyelés az az volt, hogy hogy figyelnek meg a kutyák, tehát azt hiszem, hogy összeáll a kör. Még egyet, hadd kérdezzek, hogy érezte magát velünk a civil rádióban a héten? Én nagyon-nagyon örültem, hogy ilyen sok izgalmas kérdést kaptam, és nagyon remélem, hogy a hallgatók is valamelyet tudták követni ezeket a, ezeket a válaszokat. Én úgy érzem, hogy a, a, az etológia az mindig is nagyon fontos az emberek számára, és nagyon örülünk annak, hogyha minden lehetőséget megragadunk pontosabban ahhoz, hogy az embereknek meséljünk például a kutyákról, a macskákról, hiszen ezek a kedvencek nagyon fontosak az emberek számára, de az is fontos, hogy ezek a kedvencek jól érzik magukat, és ehhez bizony ismerni kell az ő. Nekem a paradicsomhal is ízen. nagyon fontos volt, úgyhogy ne becsüljük ezt le, mert Persze. nagyon sokat tanultam ezzel. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk állt és további jó munkát és sok sikert kívánunk. Viszont halásra! Viszont hal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 In the past knowing we are the youth Caught until it be Out of world without the peace facing a, a bit of the truth The truth me i'm fading to black i'm fading took an oath by the blood of my head Come To a dove, oh, your spirit up above, oh, ooh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever lived, ever and flow and inhibited, limited till it broke when and rained. the blood in my veins oh ooh, the blood in my veins oh ooh, but they never did ever live up and flowing inhibited libido till it broke up and it rained down it rained down like who I was supposed to be All that time I've been wasting Cause I was right in front of me Oh, it's a crooked old tradition my pride, by my own volition. I've been a saint, I've been the truth, I've been the lie, Oh, it's a crooked old tradition. You can go, you can do anything you wanna, it's your place, swing low, go high, anywhere you wanna, you can read for the moon, anywhere your dreams can take you, go astray, fade away, just leave it deep,